פרק ל"ג בן שתם עשרה שנה מנשה ומורכו וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים ויעש הרע בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מתפלל בבני ישראל וישהו וייבן את הבמות אשר נטפץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישטחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני, בירושלים יהיה שמי לעולם. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים, בשתי חצרות בית אדוני. והוא העביר את בניו באש, בגוון הינום, ועונן, וניחש, וכישף, ועשה אוב וידעוני, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני, להכעיסו. וישם את פסל הסמל, אשר עשה בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה ונו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעלום, ולא אוסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבותיכם, רק אם ישמרו לעשות את כל אשר ציג לכל התורה והחוקים והמשפטים ביד משה. ויתע מנשה את יהודה ויושבי ירושלים לעשות רע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל. וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוחים, ויעשרוהו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וכהצר לו, חילה את פני אדוני אלוהיו, וייכנע מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה. כי אדוני הוא האלוהים ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דוד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעופל ויגביהיה מאוד ויישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה ויסר את אלוהי הנכר ואת הסמל מבית אדוני וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני ובירושלים וישלך חוצה לעיר. ויבן את מזבח אדוני ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את אדוני אלוהי ישראל. אבל עוד העם זובחים בבמות רק לאדוני אלוהיהם. ויתר דברי מנשה ותפילתו אל אלוהיו ודברי החוזים המדברים אליו בשם אדוני אלוהי ישראל הינם על דברי מלכי ישראל ותפילתו והעטר לו וכל חטטו ומעלו והמקומות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני היכנעו, הנם כתובים על דברי חוזאי. וישכב מנשה עם אבותיו, ויקברוהו ביתו, וימלוך עמון בנו תחתיו. בן עשרים ושתיים שנה עמון במולכו, ושתיים שנים מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני, כאשר עשה מנשה אביו, ולכל הפסלים אשר עשה מנשה אביו, זיבח עמון ויעבדם. ולא נכנע מלפני אדוני, כי היכנע מנשה אביו, כי הוא עמון הרבה אשמה. ויקשרו עליו עבדיו, וימיתוהו בביתו. ויכו עם הארץ את כל הכושרים על המלך עמון, וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו.